Hola, oyens de Cabilo Ràdio. De nou estic així amb vosaltres. Soc Virtu i esta vegada vaig a parlar-vos del virus de la policia o virus UCAS, per ser una de les formes de pagament gastades. Hi ha molt de tipus informàtics, i aquest en concret no és dels més perillosos però pot ser sí que és dels més escandalosos per la forma en la que detectem la seua presència. La majoria dels virus es agrada estar amagats i poder aprofitar-se d'això en visibilitat per anar fent la seua faena. Aquest no. Aquests ens mostrarà tota la seua fortalesa per poder ser efectiu. A soft tissue, feet and La primera vegada que vaig escoltar parlar d'este virus va ser a gener de 2012, gràcies a un amic, Jaume Soriano. Ens va quedar per consultar-nos un cas d'una alumna seua. A la xicona li havia aparegut només encendre Windows una pantalla amb el logo de la policia. A la pantalla l'avisaven que havien detectat que havia accedit a pàgines de pornografia, descàrregues il·lícites, i demanaven el pagament de 100 euros per desbloquejar l'ordinador. Va ser la primera vegada, però no va ser la última Durant el passat 2012 es van trobar amb clients i amics que es consultaven com fer front a aquesta situació. Skin, És un virus que s'ha estès per més de 30 països. Es mostrarà el missatge corresponent amb el logo del cos de seguretat del país en qüestió després de detectar la procedència de l'usuari infectat a través d'informació que arreplega del sistema operatiu de l'idioma de l'aipè. El virus ha anat mutant i buscant nous mecanismes per aportar els sistemes de seguretat i seguir infectant màquines. Enginyer d'este any i degut a una nova vulnerabilitat de Java, ha tornat a reaparèixer. Estos virus són coneguts com ransomware, segrestadors, ja que el que fan és justament això, segrestar el teu ordinador a l'espera d'un rescat. En la majoria dels casos, el virus s'instal·la sense que l'usuari siga conscient. Moltes vegades passa a navegar per una pàgina web infectada o compromesa o bé al descarregar-nos software que porta sorpresa. Un, un exemple de com es podríem arribar a infectar podria ser el que va a sucedir amb la caiguda de megabloans. Quan va caure este sistema, van aparèixer moltes pàgines web amb publicitat, on per veure un vídeo es tenies que baixar un visor player, un visor de vídeo, que després te'l descarregaves, l'instal·laves i no notaves absolutament res perquè, entre altres coses, no veies la pel·lícula. Reiniciaves i es trobaves en la sempresa d'una nova visita en forma de virus de la policia. La desinfecció d'este virus depèn de la variant, perquè com ja vos he dit, ha anat mutant, evolucionant. En les primeres variants només tenies que entrar en el mode a prova de fallos del sistema operatiu de Windows apretant F8 i passar-los un programa que eliminava el malguari. A les noves variants ja no es permetís aquesta opció, i normalment hi ha que intentar arrancar- des d'un CD USB preparat a un prearranc i passar a continuació una bateria de proves de malguari. Este virus, en principi, no borra cada informació. Hi ha una variant que el que fa és encriptar la informació que tens al teu disdur. Per tant, abans d'intentar eh, formatejar-la a l'ordinador, hi hauria d'intentar eliminar-lo, és, és a dir, desinfectar la màquina. Amb un formateig, hem que tenir clar que borrarem tot el que tenim, fotos, documents, tot el que tenim al nostre disdur o pedríem. Per tant, hem que recurrir sempre, primer, a una desinfecció. El formateig el deixem per als casos més dràstics. A febrer d'aquest any van tornar a ser notícia a aquest virus perquè la brigada de delictes informàtics de la policia va detindre 11 persones en la costa del Sol en relació a aquest virus. Formaven part d'una cèl·lula financiera que es dedicava a blanquear els diners que s'havien obtingut de la gent que caia víctima del virus. Aquesta cèl·lula obtenia més de 1000 de més de 1 milió d'euros a l'any. Amb aquestes de detencions no es pot dir que s'ha controlat definitivament el virus, ja que s'ha detest una cèl·lula, però n'hi ha moltes més. A part, penseu en les xifres. Un milió d'euros a l'any és un negoci massa lucratiu per a què desaparega. De fet, a febrer d'este any ja s'han detectat noves variants preparades per al mercat latinoamericà. Per a, per a nosaltres, el més important per intentar evitar estos virus és, a part de navegar per llocs segurs i confiables, és obtindre un bon antivirus, a més de tindre actualitzat el sistema operatius i els navegadors. Microsoft cada segon dimarts de mes llança actualitzacions, Aixina que actualizeu per a que aquests solucionen vulnerabilitats i així es podrem evitar algun sostet. Bé, bon, fent-se ací... Sí... El, el programa de Wii. La pròxima setmana, bueno, la pròxima vegada el que farem és parlar de la configuració sobre privacitat d'alguna de les xarxes d'una de, de les xarxes de, socials més gastades, el Facebook.